Озвучено книжкова хмаринка. Розділ дев'ятий. Стіву та коллі перелазити через паркан у далекому кінці двору старини Дока не довелося. Там була хвіртка, якою вони і скористалися, попередньо звільнивши її від в'юна. Перш ніж потрапити на стежку, вони лише двічі порушили тишу. Перший заговорив Стів. Подивившись на розлаписті з густою кроною дерева, з листя якого рясно капала вода, він запитав «Це то полі? Колі, який саме в цей момент обходив шипастий кущ, озирнувся. «Що?» «Ці дерева називаються тополями? Ми ж на вулиці Тополині, от я і подумав, що це тополі». «А, зрозуміло». Колі сумнівом оглянув дерева, перекинув Ремінгтон із правої руки вліву і з злоба під. «Щось у лісосмузі спекотно?» «Не знаю. Може тополі, а може сосни чи чортові евкаліпти?» «Чесно скажу, у ботаніці я не сильний». Ось це береза, він показав на деревце з тонким стовбуром, а більше я нічого не знаю. Колі повернувся і рушив далі. Через п'ять хвилин, коли стів уже почав сумніватися, а чи є в лісосмузі стежка, Колі зупинився, повернувся, подивився на щось за спиною стіва. Той, звісно, не міг не обернутися. Хотілося знати, куди дивиться Колі. Але він не побачив нічого, окрім зелені ні будинку Старини Дока, ні будинку Джексонів. «І бачу крихітну червону крапку». Стів вирішив, що то верхівка труби будинку карверів. Вони ніби опинилися за сотню миль від найближчого людського поселення. Від цієї думки по спині Стіва пробіг холодок. «У чому річ?» – поцікавився він, думаючи, що коп зараз запитає, чому вони не чують галасу автомобілів, криків дітей і музики, що проносяться по трасі з відкритого вікна якогось будинку. «Чому взагалі так тихо?» – але почув інше. «Темніше є. Не може бути, зараз тільки Стів подивився на годинник, але він зупинився. Мабуть, сіла батарейка. Стів жодного разу не змінював її з тих пір, як сестра подарувала йому цей годинник на Різдво кілька років тому. Чому тільки вони зупинилися на початку п'ятого, відразу після того, як він прибув на цю чудову у лапках вулицю? Скільки? Точно сказати не можу, годинник зупинився, але зараз приблизно половина шостого, максимум шість годин, а може й менше. Недарма ж, кажуть, ніби у кризовій ситуації, здається, що час іде швидше. Я не знаю, хто це каже, відповів Колі, але подивився на небо. Стів глянув і зрозумів, що коп знає, про що говорить. Світло пробивалося крізь хмари криваво-червоними піками. Червоний захід сонця? До спекотного дня, подумав Стів, і раптом це трапилося з ним. Зім'яло і розчавило. Він підняв руки, заплющив ними очі, шваркнувши себе при цьому прикладом по голові відчуваючи, що його сечовий міхур зараз потече, і він надує штани. Але на це, втім, йому було зовсім начхати. Його хитнуло вперед, потім кинуло назад. Звідки й здалеку до нього долинув голос Коллі Ентрег'яна, який питав, що з ним? Неймовірним зусиллям волі Стів змусив себе відповісти, що він у повному порядку, відірвати руки від очей і знову подивитися на це диявольське червоне світло. «Дозволь поставити тобі особисте запитання». «Стів не впізнав свого голосу. Ти боїшся?» «Дуже». Коб здоров'як змахнув з чола під. Справді в лісосмузі було дуже спекотно, і незважаючи на воду, що крапала з листя, Стіву здалося, що спека ця дуже суха, а не волога, якою вона повинна бути в залитому дощем лісі. І запахи. Також сухі, якісь єгипетські. «Але не втрачатимемо надії, думаю, я бачу стежку». І точно менше ніж через хвилину вони вийшли на неї, і Стіви з тихою радістю знаходив на стежці все більше і більше свідчень того, що використовували її особини добре відомої йому породи: пакетик від картопляних чіпсів, обгортка від набору фотографій бейсболістів, пара батарейок для плеєра, вирізані на стовбурі дерева ініціали. Але дещо його, м'яко кажучи, не потішило. По іншій бік стежки він помітив густо зелену рослину з відростками що стерчать на всі боки, потім ще дві такі ж рослини. Вони нагадували багаторуких поліцейських. «Святе, лайно, ти це бачиш?» – спитав Стів. Колі кивнув. «Схоже на кактуси, але вони якісь дивні». Точно, подумав Стів, тільки не дивні, а спрощені. Наче жінки, якими їх малював Пікасо, коли захоплювався кубізмом. Ця спрощеність чимось нагадувала птаха з різними крилами. Як казав старина Док, цей птах тільки схожий на стерв'ятника, ніби його малювала дитина. У голові Стіва почала оформлюватись якась ідея. Уривчасті відомості поступово складалися у загальну картину фургони, як у дитячому суботньому мультсеріалі, птах. Тепер ці кактуси, наче намальовані першокласником. Колі підійшов до найближчої рослини і обережно простяг руку. Не треба, ти з глузду з'їхав. крикнув Стів. Колі проігнорував попередження його палець. Ще більше зблизився з кактусом, потім... «Ой, твою матір!» Стів аж підстрибнув, а Колі відсмикнув руку і втупився у свій палець, немов хлопчик, на нову подряпину. Потім він повернувся до Стіва і показав йому руку з акуратною крапелькою крові на подушечці вказівного пальця. «Вони справді колючі, принаймні цей». «Звичайно, а якщо він отруйний?» Колі знизав плечима, ніби кажучи, що після бійки кулаками не машуть, і рушив стежкою. На південь до вулиці Гіацинта Червоно-помаранчеве сонячне світло Падало крізь листя праворуч Так що заблукати вони ніяк не могли Крокували вони вниз схилом Зі східного боку стежки Безформні кактуси зустрічалися їм все частіше де-куди вони перевершували дерева Ущирічали і не без причини Змінювався ґрунт Він ставав більш сірим, піщаним, нагадуючи Їдкий під заливав стіву очі Він скидав його рукою «Як жарко! Яке різке червоне світло у нього засмоктало під ложечкою. «Дивись», – показав Коллі. За двадцять ярдів від них ще один кактусовий гай охороняв розвилку. Перед кактусами валявся перекинутий візок, у якому розвозять товари. У вмираючому світлі металеві прути бортів здавалися криваво-червоними, немов залитими кров'ю. Коллі побіг до розвилки. Стів поспішив за ним, не бажаючи залишатися на самоті. «О-у-у-во! Все голосніше! Чому шкіра Стіва вкрилася мурашками? Тут у кущах міг ховатися хто завгодно!» «Господи!» – вирвалося у колі. Стів подумав, що цей вигук відноситься до койотів, що виють десь на схід там, де мали стояти будинки, магазини та закусочні макбургер. Але коп дивився не на схід, а вниз. Стів опустив очі і побачив чоловіка, який сидів поруч із перекинутим віском наколотого спиною на шипи кактуса, ніби залишеного на роздоріжжі для того, щоб вони його знайшли. «Уго!» Інстинктивно стів простяг руку, намацав пальці копа. Олє відразу стиснув його руку. «Чорт! Я ж бачив цього хлопця, прошепотів коп!» «Чого ти так вирішив? Його одяг, візок! Цього літа він двічі чи тричі з'являвся на нашій вулиці. Якби я побачив його знову, то попередив би. Що робити йому тут нічого?» Можливо, шкоди від нього ніякої, але... Але що? Стіву доводилося тинятися, і він не бачив у цьому нічого жахливого. Що поганого міг зробити хлопець? стібрити у когось дорогу картину? Чи вицегнати у Содерсона склянку спиртного? Колі знизав плечима. Він усе дивився на чоловіка, пришпиленого до кактуса. Штани кольору хакі в латках. Футболка ще старіша, ніж та, що Білінгслі знайшов для Колі. І до того ж брудна. Кросівки перетягнуті ізоляційною стрічкою, одяг – волоцюги. І речі, що вивалилися з візка. Говорили про те саме. Пара старих сандалів, шматок мотузки, лялька-барбі, синій піджак з вишитим на спині написом «Буки Лейнс», половина пляшки вина, портативний радіоприймач, яких уже років десять не виготовляли, пластмасовий корпус склеєний епоксидкою. Біля дюжини пластикових мішків, акуратно складених і перев'язаних мотузкою, Мертвий волоцюга посеред лісосмуги. Але як він помер? Його очі випали з орбіти, звисали на щоки на усохлих оптичних нервах. Очні яблука луснули і зіщулилися, наче сила, яка вибила їх з орбіт, ще й розчавила їх. Кров з носа запеклася на губах і сивій щитині на підборідді. Кров, проте, не залила бродязі рота, про що стів міг тільки пошкодувати тому що цей рот завмер у широкій дурній усмішці. У рота волоцюги піднялися майже до мочок вух. Якась сила загнала його в кактусові чагарники і вбила, вивеливши очі на щоки. І ця ж сила залишила його усміхненим на весь рот. Колі стискав руку Стіва все сильніше, у нього навіть занили пальці. «Може, відпустиш, благав Стіва, то...» Він подивився вздовж стежки, що йшла від розвилки на схід тієї стежки, що могла привести їх на Андерсон-Авеню, де вони спробували знайти допомогу. Десять ярдів і рослинність різко обривалася, виводячи стежку в нічну пустелю. Стівен навіть не подумав про те, що такої пустелі просто не може бути в Огайо. Не подумав тому, що перед ним відкрився ландшафт, якого він ніколи не бачив у житті, навіть у кошмарному сні. Широка рівнина йшла до гір, вершини яких найбільше нагадували зуби пили. Однотонні, без розщелин, без виступів. Чорні гори дитини. Сама стежка не зникала, а розширювалася в дорогу, які бувають у мальованих мультфільмах, але Стів прочитав напис «У пондерозу. На стовпі красувався коров'ячий череп, такий самий безформний, як і кактус. Сама дорога чимось нагадала Стіву афішу фільму «Близькі контакти третього виду». У небі над горами вже сяяли неймовірно великі зірки. Вони не мерехтіли, а блимали, як різдвяна гірлянда. Знову піднялося виття, цього разу вили не три чи чотири койоти, а ціла зграя. Койотів стів не побачив. Лише біляста пустеля, зелені плями кактусів, дорога, віз, низина та намальовані гори на горизонті. «Що таке?» – прошепотів колі. Перш ніж стів стиг відповісти, що це фантазія якоїсь дитини, знизини почулося низьке гарчання. Немов Стіву принаймні так здалося, запрацював потужний двигун річкового катера. Потім у тіні спалахнули два зелені ока. Стів відступив на крок, у роті в нього пересохло. Він підняв Мозберг до плеча, але руки його не слухалися, та й гвинтівка швидше нагадувала іграшку. Очі вони плавали в темряві, немов очі в темній кімнаті з мультфільму, розмірами не поступалися футбольному м'ячу, і Стіву не хотілося навіть думати про те, «Якій тварині вони могли належати?» «Чи зможемо ми його вбити?» – звернувся він до колі. «Озернись!» – обірвав його колі. «Подивися, що відбувається!» Стів глянув. Зелений світ відступав від них, а пустеля наступала. Трава під ногами спочатку блідла, наче щось висмоктувало з неї хлорофіл. Потім зникала. Потім із чорної землі йшла волога. Вона вицвітала і кришилася гранулами. намистинками. Грунт заміщався міріадами бусинок. Праворуч дерева трансформувалися на очах. Стовбри зеленіли і обростали шипами. Гілки зливалися воєдино, перетворюючись на відростки кактусів. «Знаєш, на мою думку, нам час змотуватися звідси. Прошепотів колі. Стів не відповів. Замість мови заговорили ноги. Замить вони вже бігли стежкою до того місця, де вийшли на неї. Спочатку Стів думав тільки про те, що... Як би оберегти очі від гілок і не пробігти повз пару батарейок, що лежали там, де їм слід було повертати до будинку Білінгслі. А потім він знову почув гарчання, і думки про такі дрібниці канули в небуття. Гарчання наближалося. Тварина з низини, тварина, якій належали ці величезні зелені очі, йшла за ними. Чорт, вона переслідувала їх і нас доганяла. Пітер Джексон повільно обернувся на звук пострілу. Він зрозумів, наскільки був ще здатний розуміти, що стоїть у кутку двору і дивиться, наскільки він міг ще кудись дивитися, на столик. На столику лежали книги та журнали. Багато з них з рожевими закладками. Пітер працював над статтею «Джеймс Дікі» та «Нова південна реальність», вважаючи, що вона має підняти високу хвилю у тихому академічному ставку. Після публікації цієї статті він чекав на запрошення до дискусійних клубів інших коледжів. Причому за заплатою всіх витрат. Звичайно, у розумних межах. Як він про це мріяв? І які далекі і нікчемні здавалися йому тепер ці мрії? Як цей постріл у лісі і крик, що послідував за ним? Як кричання. Не мов тигр втік із зоопарку і сховався в лісосмузі. Дрібно все це. Мізерно. Тому що головне зараз... Знайти мого друга, сказав Пітер. Дістатись до роздоріжжя і сісти поряд з моїм другом, Найкраще добиратися туди повзком. Пітер перетнув двір по діагоналі, по дорозі зачепивши столик стегном. Декілька книг і журнал «Поезія Джорджії» впали зі столика і впали на землю, але Пітер навіть не подивився в їхній бік. Його слабшаючий погляд не відривався від зеленої лісосмуги, що оздоблювала зі сходу тополину вулицю. А нова південна готика Пітера вже ані трохи не цікавила. Коли це сталося, Джен говорила не про Рея Соумса. Вона запитувала, чому Бог створив світ, у якому тепер повинні цілувати та лапати чоловіки з брудними колінами, які миють голову чотири рази на місяць. А то й рідше. Зрозуміло, вона мала на увазі Рея, тільки опускала ім'я. І вперше, коли Одрі знайшла тут притулок, вона відчула, як її розбирає злість, що свідчить про те, що ніжна дружба починає давати тріщини. Одрі більше не хотіла вислуховувати нескінченні міркування Джен про її стосунки з Соумсом. Одрі стояла біля входу в альтанку, дивилася на луг, прислухалася до дзичання бджіл і ворожила, а що вона тут власне робить. Люди потребували її допомоги, люди, яких вона знала, більше того, плекала до них симпатію. Частина її, та, яка вміла переконувати, твердила, що не варто про них і думати, оскільки цих людей. Відокремлюють від неї 400 миль та 14 років, тільки Одрі розуміла – це брехня. Переконлива, але брехня. Ось цей луг – ілюзія. Лугу цього насправді немає. Але я маю побути тут, подумала вона. Повинна. Можливо, але обсмоктування любові-ненависті, яку відчуває Джен до Соумса, раптово до смерті їй набридло. Одрі страшенно хотілося розвернутися на підборах і кинути – «Слухай, чи не настав час тобі перестати скиглити і кинути його? Ти молода, вродлива, у тебе прекрасна постать. Я впевнена, ти знайдеш чоловіка з чистим волоссям та вимитими частинами тіла, до яких ти не байдужа. Якби вона сказала таки Джен, її б точно віднесло звідси, як віднесло з райського саду Адама та Єву, коли вони з'їли яблуко, яке не слід було чіпати. Однак її зникнення не змінювало головного – а якщо вона зможе промовчати і дозволить Джен свіркотіти і далі, на що вона перейде? У 150-й раз скаже, що хоча Пол, найкрасивіший з Бітлз, вона могла б переспати тільки з Джоном. Наче гурт Бітлз не розпався, а Джона не вбили. Але перш ніж Одрі встигла щось сказати чи зробити, новий звук вторгся у затишний світ весняного лугу де тишу порушували лише дзижчання бджіл, стрикотіння коників у траві та говірка двох молодих жінок. Грунтливий звук, схожий на дзвін дзвіночка, за допомогою якого в давні часи вчителька скликала дітей у класи після зміни. Одрі повернулася, оскільки більше не чула голосу Джен. Джен зникла, а на дощатому столику, порізаному ініціалами з датами, що сягають майже Першої світової війни, дзвонив телефон Тека. Дзвонив уперше. Одрі повільно підійшла до столика. Вистачило трьох кроків, і з серцем, що гулко б'ється, подивилася на телефон. Частина її вимагала, щоб вона не брала слухавку, бо дзвінок цей міг означати лише одне. Демон, який оселився в тілі Сета, знайшов її. Але що їй лишалося робити? «Біжи!» – холодно запропонував голос, можливо, голос її власного демона. «Біжи з цього світу, Одрі!» Вниз по пагорбі, розлякуючи метеликів через кам'яну стіну, до дороги з іншого боку. Вона веде до Нью-Полтса. Ця дорога, і не важливо, що тобі доведеться крокувати весь день, іти на трешмозолі мозолі на ногах. Нью-Полтс полц студентське містечко. І небудь на головній вулиці тобі зустрінеться вітрина з табличкою. Потребується офіціантка? Звідти ти зможеш розпочати свій шлях на гору. Біжи. Ти молода, тобі трохи більше двадцяти... «Здоров'я у тебе міцне, ти приваблива. Цей жах навіть не починався». Одрі не могла цього зробити. Чи й могла? Зрештою, це все ілюзія. Притулок, що існує лише у її свідомості. «Дзвінок, дзвінок, дзвінок». Дзвінки були тихі, але вимогливі. «Зніми слухавку», ніби казали вони. «Зніми слухавку, Одрі. Зніми слухавку, партнере. Ми повинні скакати в пандерозу, тільки цього разу ти не повернешся назад». «Дзвінок, дзвінок, дзвінок!» Одріна нахилилася над столиком, поклавши руки по обидва боки телефону. Вона відчула під долонями сухе дерево, відчула подушечками пальців, вирізані ініціали і зрозуміла, що якщо вона поранить шкіру в цьому світі, то повернеться в інший світ із подряпиною. Тому що цей світ також був реальністю, і вона знала, хто його створив. Сет подарував їй цей притулок, тепер у цьому відпали останні сумніви. Він створив цей світ із її найкращих спогадів, заповітних бажань, солодких снів. Тут Одрі могла сховатися, коли підступало божевілля. А якщо ілюзія почала розповзатися, як істертий килим, то провини сета в цьому не було. І вона не могла залишити його одного. «Не могла!» Одрі схопила слухавку. Маленьку іграшкову, але Одрі не звернула на це жодної уваги. «Не смій його мучити!» – прокричала вона – «Не смій його мучити, чудовисько! Якщо ти маєш когось мучити, візьмись...» «Тітка Одрі!» Це, безперечно, був голос Сета, але він змінився. Ні заікуватості, ні пошуку потрібного слова, ні ковтання звуків. Проте голос був зляканий на межі паніки. «Тітка Одрі, слухай мене!» «Я слухаю, говори!» «Повертайся назад! Зараз ти можеш піти з дому, можеш втекти, так у лісі, але космофургони скоро з'являться знову, ти маєш втекти до їхнього приїзду». «А як же ти? Зі мною нічого не станеться», – відповів телефон-голос, і Одрі здалося, що вона вловила в ньому фальш. Вона уважно вислухала все, що від неї хотів Сет, і насилу придушила бажання розсміятися. Як вона не подумала про це раніше? Це так просто, але... «А ти зможеш сховатися від Тека?» «Так, але тобі треба поспішати. Що нам робити? Навіть якщо я дістануся до інших, що ми можемо?» «Наразі, пояснювати, немає часу. Ти маєш довіритися мені, тітко, Одрі. Повертайся зараз і вір мені, повертайся, повертайся!» Останнє слово він прокричав так голосно, що Одрі відірвала слухавку від вуха і відступила назад. При цьому вона втратила орієнтацію, впала і вдарилася головою об підлогу. Килим послабив удар, але з очей все одно посипалися іскри. Одрі сіла вдихаючи запах гамбургерів і затхлості, який буває в будинку, який більше року не знав справжнього прибирання. Вона подивилася на крісло, з якого впала, потім на слухавку, затиснуту в руці. Мабуть, слухавку вона зірвала з телефону на столі в той самий момент, коли хапала телефон Тека уві вісні. Тільки то був не сон, не галюцинація. Одрі піднесла слухавку до вуха, чорну, звичайного розміру, послухала. Зрозуміла жодних гудків. Електрика в будинку була, в єдиному будинку з усього кварталу. Інакше Тек не міг би дивитися телевізор, але з телефоном він розібрався. Одрі подивилася на арку, що веде в барлогу, знаючи, що вона там побачить. Сет у трансі. Так і є. Почула крики, постріл з іншого боку вулиці. Остаточно зрозуміла, що зараз Тек зайнятий своїми справами, і вона, можливо, зуміє втекти. Тільки зволікати з цим не можна. Але якщо вона дістанеться до інших, якщо розповість усе, що знає, якщо вони їй повірять, що зроблять, щоб вирватися з цього капкана? Що вони мають зробити з Сетом, щоб позбутися Тека? Сет звелів мені йти, подумала Одрі. Краще мені йому довіритись, але спочатку. Спершу треба зробити те, про що він просив. Але багато що може змінитися, якщо їй пощастить виконати доручене до того, як Тек знову зверне на неї свою увагу до того, як пошли сюди полковника Генрі та його друзів. Якщо щось іде навскосяк, то відбувається це з лякаючою раптовістю. Раптом Джонні знову і знову запитував себе, яка його частка провини в тому, що трапилося, але так і не зміг дійти одностайної відповіді. Звичайно, увага його розсіювалася, але сталося це до того, як пролунав грім. Він ішов слідом за близнюками рідами, що пробиралися до стежки і думав про своє, тому що хлопці просувалися дуже повільно, намагаючись не зачіпати листя і не наступати на сучки. Ніхто з трійці не підозрював, що у лісосмузі вони не самі. Коли Джонні та близнюки увійшли до неї, Коллі і Стів уже досягли стежки і попрямували до роздоріжжя. Думками Джонні повернувся до тієї давньої появи Білла Харріса на вулиці Тополиній, яка сталася в 1990 році. Біл спочатку дивувався переїзду Джонні в таку глухість, а потім, бачачи, що той оселився там усвідомлено, запитав про причини. І Джонні Марінвіл, який тепер писав виключно про пригоди кота-детектива, відповів: "Причина в тому, що я ще не хочу вмирати, а це означає, що час ставати своїм персональним редактором, або якщо завгодно, створити другий варіант Джонні Марінвіла. Я можу це зробити". По-перше, є бажання, що важливо. По-друге, засоби, що необхідно. Ти можеш сказати, ніби це лише друга версія вже зробленого мною. Я переписую своє життя. Ліплю його наново. Але це Террі, перша дружина Джонні, підкинула йому цю ідею, підказала, що може стати його останнім шансом. Хоча Білу він про це не сказав. Біл навіть не знав, що через 15 років спілкування виключно через адвокатів Джонні та Тереза Марінвіл налагодили особистий контакт. Іноді надсилали одне одному листи, але здебільшого розмовляли телефоном. Частота їхнього спілкування зросла з 1988 року, коли Джонні остаточно зав'язав з випивкою та наркотиками. Принаймні, він сподівався, що остаточно. Однак душевного спокою Джонні так і не знайшов. Щось йому заважало, давило на нього. І навесні 1989 року він говорив колишній дружині, яку одного разу мало не проткнув столовим ножем – що його творе за життя, не має сенсу. В нього немає навіть задуму нового роману. Вогонь погас, і вранці він прокидається не тільки без похмілля, а й без бажання сісти за стіл і загнати на папір ті думки, що рояться в його голові. З цим, схоже, покінчено. І він готовий упокоритися зі своєю долею. Не давало спокою інше. Старе життя, частиною якого були його романи, щось нашіптувало йому з кутів і зі старенької машинки, коли Джоні її включав. «Я та, ким ти був, тихенько дзищала машинка. І ким завжди будеш, я навіть не образ і не твоє друге я, а генний кот, що сидить у тобі від народження. Течі хоч на край світу і зніми номер в останньому готелі в кінці найдальшого коридору. Але я чекатиму тебе на столі. Коли ти відчиниш двері, я дзижатиму. Як завжди дзищала вранці, коли ти піднімався після важкого похмілля». Біля твоїх записів стоятиме банка пива, а у верхньому ящику комода лежатиме понюшка кокаїну. Тому що і наприкінці ти маєш залишатися самим собою. «Ти маєш написати дитячу книжку», – увірвалася до його монологу Террі. «Яку дитячу книжку я ніколи...» «Хіба не пам'ятаєш?» «Пета. Детектива Кета? Джонні знадобилася хвилина, але він згадав. «Террі, цю маленьку історію я написав для твого поганця-племінника» бо подумав, що у твоєї сестри трапиться нервовий зрив, якщо він не вгамується. Проте вона тобі сподобалася, коли ти не полінувався її записати. «Я не пам'ятаю», – відповів Джонні, хоча, звісно, пам'ятав. «Ти знаєш, що записав, і десь вона в тебе лежить, бо ти ніколи не викидаєш. Я знаю, що ти її десь зберігаєш. У якійсь потаємній коробочці, можливо, з блишенням для риболовлі». «Тому що це хороші блешні». «Я не хочу, щоб їх вкрали», – механічно відповів Джоні, думаючи про те, де може бути ця маленька на вісім чи дев'ять машинописних сторінок історії. У бібліотеці Мар'інвіла у Фордхемському університеті? Можливо. У будинку в Коннектикуті, який колись він ділив із терії, де тепер жила Тері і звідки, власне, вона з ним розмовляла? Теж можливо. На даний момент його відокремлювало від цього будинку лише десять миль. Ти повинен знайти цю історію, гнула своє Террі. Так. Я завжди знаю, коли говорю те, що тобі не подобається, тільки тоді ти замовкаєш. Я не надуваюся. Надуєшся, надуєшся. А потім Террі промовила найважливішу фразу. Нагадування про ту дурну історію, яку Джонні написав для її огидного племінника, втілилося в 20 мільйонах доларів, які принесли йому тисячі і тисячі книг про пригоди Пета. Але ця фраза... Означала значно більше, ніж баксичі книги. Як тоді, так і тепер. Начебто говорила Террі цілком буденно, але ці слова вразили Джонні в саме серце. Не мов пророцтво Дельфійської пророчиці. «Тобі треба повернутися назад», – сказала жінка. «Колись Террі Марінвілл, а тепер Террі Олві». «Що?» – перепитав Джонні, знову знайшовши мову. Він не хотів, щоб Террі зрозуміла, як потрясли його ці чотири слова. Не хотів, щоб вона знала, яку зберегла над ним владу, незважаючи на минулі роки. Що ти хотіла сказати? Потрібно повернутися в той час, коли тобі було добре. Не можна повернутися назад до себе додому, Террі. Ти, мабуть, хворіла того тижня, коли Томаса Ульфа повернули в американську літературу і не знаю, що з цього вийшло. Слухай, давай обійдемося без банальностей. Для таких ігор ми давно знаємо один одного. Ти народився в Коннектикуті, виріс у Коннектикуті, став знаменитим у Коннектикуті, спився у Коннектикуті. Тобі не треба повертатися до себе додому, тобі треба виїхати з дому. Тоді це не повернення у минуле, а географічна пігулка, як називаємо твої ліки ми, анонімні алкоголіки. І вона не допомагає. Тобі треба повернутися в минуле духом, а не плоттю, відповіла Террі терпляче, немов би пояснюючи дитині очевидні істини. Та й твоєму тілу потрібна нова територія для прогулянок. Знову ж таки, ти більше не п'єш. І не балуєшся наркотиками. Коротка пауза, чи я помиляюся? Ні, ну може лише героїном. Ха-ха. І куди мені на твою думку слід поїхати? У те місце, яке може спасти тобі на думку в останню чергу. Акрон чи Афганістан особливої різниці немає. Цей дзвінок озолотив Террі, тому що доходи від Кітікета Джуні поділив із нею навпіл цент на цент. І цей дзвінок привів його сюди, не в Акрон, а в Уентуарт, процвітаючи перед місця адміністративного центру Огайо, місце, де він ніколи не бував. Знайшов його Джонні просто, заплющивши очі і тиснувши пальцем у настінну карту Сполучених Штатів. І хоча все вийшло, як і передбачала Террі, Біл Харріс все ж таки жахнувся. А ось нині ліричний час обернувся, глибоко задумавшись, Джонні наткнувся на спину Джима Ріда. Що почав Джонні, але Дейв Рід прикрив йому рота рукою. Пролунав постріл, потім крик. Це ніби послугувало сигналом, тому що відразу Меріел Содерсон розплющила очі, вигнула спину, з губ її зірвався довгий протяжний стогін. Вона затремтіла всім тілом, а ноги її забарабанили по підлозі. «Док!» – крикнула Синтія, кинувшись до Меріел. «Док!» Геррі підскочив першим. Він вивалився з кухні, пахнучи солодким запахом шеррі. І, напевно, влучив би коліном у живіт дружини, якби Синтія не відштовхнула його. «Сто вивчалося?» – спитав Геррі. Голова Меріел мотилялася з боку в бік. Вона вдарилася об стіну. Фотографія Дейзі генія математики зірвалася з цвяха і впала на груди Меріел. На щастя, скло не розбилося. Синтія схопила фотографію і відкинула у бік. При цьому вона побачила, що пов'язка на культі червоніє на очах, шви, якщо не всі, то деякі розійшлися. Док, верещала Синтія. Білінгслі поспішив до неї. Він стояв біля вхідних дверей, загіпнотизований змінами, що відбувалися на його очах. З лісосмуги долинули гарчання, крики, нові постріли щонайменше два. Геррі поглянув у бік лісосмуги, очі його округлилися. Стукала, повторив він. Меріал перестала тремтіти всім тілом. Ворушились тільки пальці, наче жінка хотіла стиснути їх у кулак, потім застигли й вони. Очі сліпо дивилися в стелю. З лівого скотилася єдина сльозинка. Док узяв Меріал зап'ястя зап і спробував намацати пульс. Його очі не відривалися від синтії. Гадаю, якщо хочеш працювати на колишньому місці, тобі знадобиться не фартух, а сукня для танців. Є за стоп тепер салон. Ледідей. Вона померла. Спитала Синтія. Так, старина Док опустив руку Меріал на підлогу. Думаю, шансів у неї не було. Врятувати її могли хірурги-реаніматори, а не старий ветеринар з тремтячими руками. Крики-крики. Щось відбувалося у лісосмузі. Хтось кричав, що його треба зупинити, зупинити. Синтію раптово осяяла. Стів хлопець, який уже встиг їй сподобатися, мертвий. «Це, сука, Третій запитав Геррі. Ні старий, ні дівчина не відповіли йому. І хоч Геррі стояв навколішки поруч із дружиною, він так і не зрозумів, що трапилося. Поки старина док не зірвав, з дивана покривало і не накрив їм тіло Меріел. Ось тут до Геррі нарешті дійшло, незважаючи на все випити. Обличчя його скривилося. Він знайшов під покривалом руку дружини, витяг назовні, поцілував. Потім притулився до неї щокою і заплакав. Коли Джим Рід побачив тіні, що швидко наближалися від азарту, що переповнював його, не залишилося і сліду. Місце його зайняв жах. Перше до нього дійшло, що ідея цієї вилоски не з найкращих. Якщо побачите незнайомців у лісі, негайно повертайтесь. Так наказала їм мати. Але Джим не міг навіть поворухнутися. Він остовпів. А тут ще це жахливе гарчання, гарчання хижака. Джим запанікував. Він не бачив Колі Ентрег'яна або Стіва Емеса, коли вони з'явилися на стежці. Він бачив убивць, які покинули свої фургони, щоб підкрастися до будинків через лісосмугу. Він не почув здавленого крику Джонні, не бачив, як Джонні виривається з девідових рук. «Стріляй, Джим!» – вигукнув Дейв. «Пальцетом, стримтінням у голосі. Стріляй, це вони!» Джим вистрілив і одна людина, яка ліворуч повалилася – схопившись за голову, яка вибухнула фонтаном крові, волосся, кісток. Гвинтівка полетіла у бік. Кров ринула між пальців, заливаючи обличчя. «Пристрель іншого!» – кричав Дейв. «Пристрель, поки він нас не прикінчив!» «Не стріляйте!» – закричав другий чоловік, скидаючи руки. В одній він тримав гвинтівку. «Будь ласка, не вбивайте мене!» Але Джим пристрелив би його. Він уже скинув револьвер, нічого не чуючи, бо сам репетував, всіляко обзиваючи чоловіка, що опинився перед ним. Членосос, мерзотник, гомік. Йому хотілося лише одного – пристрелити його та повернутися до матері. Разом із Дейвом вони припустилися жахливої помилки, залишивши будинок. Джонні щосили врізав Дейву в м'язистий живіт, але він не чекав удару. Дейв відсахнувся зі здивованим «ох». Джонні вирвався і встиг вивернути Джимові руку до того, як той вдруге натиснув на спусковий гачок. Хлопець закричав від болю. Пальці розтиснулися, і револьвер Девіда Кервера впав на стежку. Що ви робите? прокричав Дейв. Він же нас уб'є, ви збожеволіли. Твій братик щойно підстрелив Колі Ентрігяна, який живе на нашій вулиці, відрізав Джонні. То ще невідомо, хто з нас божевільний. Так, хлопчик підстрелив Колі, але хто в цьому винен? Адже Джонні пішов з ними. Йому слід було відібрати у них револьвер, як тільки вони покинули Кеммі Рід з її діловими порадами. Слід було, але чому він цього не зробив? «Ні», – прошепотів Джим, повертаючись до нього і хитаючи головою. «Ні», – але його очі вже все знали. Величезні, сповнені сліз. «Як він тут опинився?» – запитав Дейв. «Чому нас не попередив?» Низьке гарчання, що не переривалося ні на секунду, перейшло в рев. Чоловік, який залишився неушкодженим завдяки втручанню Джонні, водій взятої на прокат вантажівки, повернувся назустріч цьому реву, інстинктивно піднявши руки. Гвинтівка здавалася зовсім маленькою. З такою полюють на горобців, а не на велику дичину. Тварина, що гналася за коллі та стівом, вискочила на стежку. Здатність Джонні мислити логічно, пов'язуючи події в єдиний ланцюжок, раптово покинула його, коли він побачив, хто перед ними. Щоправда, очі не підвели його і цього разу. Світло-коричнева шкіра, злі зелені очі, паща, повна помаранчевих зубів. Не дика кішка, а якась пародія на неї. Тварина стрибнула, схопилася за Мозберг величезними лапами і вирвала гвинтівку з рук стіва. А потім ричачі націлилася на його горло. Зі щоденника Одрі Уайлер. 12 червня 1995 року. Це сталося знову. Денний сон. Інакше не назвеш. Втретє чи в четверте, взагалі. Але перший, я думаю, після того, як я почала вести цей щоденник. І поки найяскравіший, живий. Так відбувається завжди, коли життя дає збій, але присягаюсь Богом, збої у нас відбуваються постійно. Цього ранку Херб встав разом із Сетом. Вони прийняли душ, таким чином економиться маса часу і сил. Але коли спустилися вниз, Сед дувся, а під оком Херба почав наливатися ліхтар. Запитувати я нічого не стала. Сама зрозуміла, що Сед змусив його вдарити себе так само, як змушував крутити губу. Коли ми повернулися з кафе Морозева, і Сет виявив зникнення свого чортового космофургону. Я подивилася на Херба, і він трохи хитнув головою, радячи мені не здіймати галасу. Що я й зробила. Я на власному досвіді переконалася, що завжди можна знайти, за що дякувати Богу або долі. В даному випадку Сет обмежився лише тим, що Херб посадив собі фінгал. Хоча всі гидоти на совісті не Сета, а іншого, що ходить на ногах, що не гнуться – я його кличу «прямоногим маленьким хлопчиком». Сет любить стояти у ванні і дивитися, як херб голиться вранці. ПМХ може змусити херба перерізати горло звичайною безпечною бритвою. Страшно записувати таке, але іноді краще викласти на папері, ніж носити в собі. Все одно, що видавити гній із-подряпини. Прямоногий маленький хлопчик з'явився ще до того, як я поставила сніданок на стіл. Я завжди знаю, що це він, а не Сет бо очі його майже чорні, а не карі. «Де моє вітрило мрії?» – спитав він. «Ми ще не знайшли твоє вітрило мрії», – відповіла я, але впевнена, що обов'язково знайдемо. «Я хочу моє вітрило мрії!» – заволав ПМХ на весь голос, і херба аж пересмикнула. «Мене ні. Якщо він кричить, то нічим не кидається. Я хочу мій довбаний вітрило мрії!» «Не смій лаєтись у присутності тітки Одрі!» – обсмикнув його херб, і мене налякав погляд ПМХ – Кинутий на Херба дуже налякав, але Херб навіть не відвів очей. Він такий сміливий, і ПМХ відступив, уткнувся носом у стіл. «Я хочу моє витре канув він мерзенним голосом, якого я не виношу. «Я хочу мій витре омлі, ви його знайдіть!» Я підсмажила сету французьких грінок, його улюблених, але він їсти не став. Просто пішов природно на ногах, що не гнуться, в барлоху. Незабаром я почула, як увімкнувся відеомагнітофон, і пішла одна з його плівок із мотокопами. У нього їх чотири чи п'ять, кожна із різними серіями. Я вже зненавиділа дурні голоси героїв, а надто голос Касі. Іноді мені так хочеться, щоб Безликий нарешті вбив її і закопав у якійсь канаві на безлюдній планеті. Господи, я хотіла б сказати, що це жарт, але не можу. Коли в Барлозі закудахтали мотокопи, «ПМХ завжди включає звук на максимум, іноді нам це на користь». Я запитала Херба, як він пояснюватиме на роботі свій фінгал. Він знизав плечима і відповів. «Скажу хлопцям, що не зміг розминутися з деревом, Люба». Як завжди, Херб спробував звернути все на жарт, але не вийшло. День видався, м'яко кажучи, невдалим. Сет нічим не кидався, як напередодні, коли Херб запропонував купити йому вітрило мрії. Але я вже мріла про те, що почав кидатися, в кімнату на прямих ногах, сердито дивлячись на всі боки і, відстовбурчивши нижню губу, шукаючи космофургон, що зник, написати про це дохідливо, щоб той, хто читатиме мій щоденник, я, щоправда, не впевнена, що його прочитають. Зрозумів мене він я маю на увазі ПМХ, коли сердиться, виробляє якусь субстанцію, щось на зразок електрики. Більше. І тобі вже хочеться бігати по кімнатах і битися об стіни головою. Ілюзія, вона існує. Примушує тебе потіти липким потом, як при високій температурі. М'язи починають тремтіти, в роті пересихає. Я зараз напишу про те, чого ніколи не говорила Хербу. Я замикаю двері і мастурбую, як шалена. Це єдине, що дозволяє хоч трохи розслабитися. Оргазми такі запеклі, що це просто лякає». Я відчувала все це і раніше, коли ноги маленький хлопчик, який сидів у середині Сета, сердився, але ніколи ще це не тривало так довго і не зашкалювало настільки. Десь після полудня у мене виникло відчуття, ніби будинок наповнений газом і залишається тільки запалити сірник, щоб він злетів у повітря. Я була на кухні, безцільно тинялася з кута в кут, голова розколювалася від болю, очі мало не вилазили з орбіт, і мені весь час хотілося посміхатися. Не знаю чому, нічого кумедного в тому, що відбувається, я не знаходила. Але чим більше боліла голова, чим сильніше витріщало очі, чим виразніше я відчувала напругу, що накоплювалося в будинку, тим ширше розходилися мої губи. Господи! Я підійшла до раковини і визирнула через вікно на двір. Сад сидів у пісочниці, грав із рештою космофургонів. Якби ще хтось, крім мене, побачив, як він грає, я впевнена що ще до вечора Сета відправили б до спеціального закладу, де держава вивчає дітей з унікальними здібностями. Космофургони мають крила, але літати вони не можуть. А ось у Сета космофургони літають. Він сидить на піску, поклавши руки на коліна, а фургони кружляють довкола пісочниці. Стріла слідопиту, руті-туті, м'ясо-воска та інші злітають, піднирюють одне під одного, сідають і злітають з піщаної смуги, як у Сет підготував для них а іноді облітають двір в особливому порядку. «Я знаю, хтось може подумати, що я з'їхала з глузду, але клянуся Богом, все це чиста правда». Траплялося, що Сет кидав космофургони на Ганібала, сусідського пса, і тоді пес тікав, підібгавши хвіст. Будь-яка дитина, побачивши, що виробляють космофургони мотокопів, сміялася би, била в долоні, стрибала від захоплення, але тільки не ноги маленький хлопчик. Він просто сидів у пісочниці – випнувши нижню губу, застиглою в очах злістю. Сет спостерігав за фургонами. Я спостерігала за ним, відчуваючи, як ця гидота пре і пре з нього наповнюючи повітря гудінням, від якого не знаходиш порятунку. Мені вже хотілося вистрибнути зі шкіри. Я відчувала, що почну мастурбувати прямо тут, біля раковини, коли це сталося. Денний сон, як я його називаю, хоч насправді це щось інше, реальне. Я ніби перенеслася того весняного полудня, який провела зі своєю подругою Джен в Мохок Маунтінхаус. У 1982 році, ще до того, як ми обидві вийшли заміж, ми сиділи і розмовляли, не знаю, як довго. Вона говорила про свого друга, який рідко мив голову, я про те, як би мені хотілося після закінчення місяця три місяці поїздити країною. Так мирно, так чудово було у Мохоко. Ми поїли, насолоджуючись теплим днем. Джен виглядала чудово. Я знала, що все це ілюзія, що незабаром мені повертатися туди, де все йде шкереберть, але поки мені було добре, і сувора дійсність анітрохи трохи мене не хвилювала. Ми з Балак, але сонце гріло мені шкіру, я насолоджувалася запахом квітів, диво та й годі. Я не знаю, що це було і яким чином мені вдалося туди потрапити, але як проти отруту від витівок ПМХ ця подорож у 10 разів краще, ніж мастурбація у ванній. Залишається тільки гадати, чи приклав до цього руку Сет чи ні. Як би я хотіла, щоб Херб мав такий самий притулок, але не думаю, що він у нього є. Бідолаха. Боюся, йому немає де сховатися, окрім за цими дурними жартами. Я би з радістю розповіла йому про те, де ховаюсь, можливо, взяла б його туди з собою, але знаю, що робити цього не варто. Я думаю, ПМХ легко читає думки Херба, а ось зі мною у нього так не виходить». Херб виглядає таким утомленим. Нам обом не пощастило, що таке випало нашій долі. Але Хербу не пощастило ще більше, бо йому немає куди тікати від цього чудовиська. 13 червня 1995 року. Вітрило мрії повернулося. Щойно. Навіть не знаю, що я повинна відчувати, страх або полегшення. З одного боку, природно я відчуваю безмірне полегшення – Іншого просто не може бути, адже цей будинок із суботи нагадує концентраційний табір. Але що за цим буде? Як відреагує ПМХ? Слава Богу, що він спав, коли до нас прийшли, і слава Богу, Хербу цей час був на роботі, тому що ПМХ підслуховує через мозок Херба. Я знаю, що підслуховує. Я не думаю, що таке в нього виходить і зі мною. Якщо тільки я сама не пускаю його у свій мозок, або він не застає мене зненацька. Боже! Я тільки перечитала написане, і тепер бачу, що це повна нісенітниця. Що ж, наберемо повні груди повітря і почнемо все з самого початку. Час у мене є. Сет з п'ятниці спить ночами погано. Він відсипається вдень, і якщо мені пощастить, не стане раніше половини п'ятого, тобто маю приблизно годину. Приблизно близько трьох, коли я пилососила, у двері кухні постукали. Я відчинила. На порозі стояли містер Хобарт, який живе на нашій вулиці, і його син, родий товстун в окулярах з товстим склом і з прищавою шкірою. Огидний хлопчик, якщо хочете знати. Очі б мої на нього не дивилися. Хлопець тримав у руках, вітрило мрії. Безумовно, те, що належало Сету. Я б опізнала його навіть, якби не побачила розбитого ліхтаря на задньому борту та подряпини на боці. Але я бачила і те, і інше. Мене аж хитнуло. Я хотіла щось сказати, але не змогла. Перехопило подих. І добре, що не змогла. Одному Богові відомо, що вони почули, якби в мене не пропав дар мови. День видався спекотний, але містер Хобарт прибув у строгому чорному костюмі та чорних туфлях. Прямо таки служитель культу. Я впевнена, що так воно і є. І на хлопчику було таке саме вбрання, а під оком світився ліхтар. Я могла би поставити останній цент, що цим ліхтарем його нагородив тато, Напевно, я би не змогла сказати жодного слова, бо старший Хобарт, напевно, підготувався до нашої зустрічі і не дозволив би мені перехопити ініціативу. «Мій син хоче вам щось сказати, місіс Вайлер!» – почав він і одразу подивився на сина, ніби говорячи. «Ну, тепер твоя черга, не підкачай!» «Ю?» «Ю забубонів, що він піддався спокушаючому голосу сатани, тобто СГС, так само, як прямоногий маленький хлопчик ПМХ». І вкрав іграшку Сета. Говорив він швидко, і з кожним словом з його очей все сильніше текли сльози. А потім було. «Ви можете звернутися до поліції, я в усьому зізнаюся. Ви можете відшмагати мене ременем, або мене відшмагає мій батько». Говорив він на одній ноті, і мені пригадався автовідповідач служби прогнозу погоди. Коли набираєш номер цієї служби, то чуєш. «Якщо ви хочете дізнатися про погоду на сьогодні, натисніть на важіль один раз». На завтра двічі. Якщо вас цікавить стан дорожнього покриття, тричі. Напевно, це і на краще, що я ще не встигла прийти до тями. Інакше б я засміялася їм в обличчя, хоча в них не було нічого смішного. Бо стояли вони такі пригнічені, а на їхніх обличчях читався сором. Мабуть, вони мене навіть лякали. Особливо батько лякали більше, ніж Сет. І я боялася за них. Мені дуже шкода, дуже шкода, белькотів хлопчик. Я просив прощення у Господа нашого Ісуса Христа. І тепер я прошу вас пробачити мені. До цього моменту я більш-менш отямилася і взяла у нього космофургон, але руки тремтіли, і я мало не впустила його собі на ноги, а потім сказала Хобартам, що ми обійдемося без докору. Хлопчик повинен також перепросити вашого сина, додав містер Хобарт, такий благородний, як Моїсей, тільки з гладко поголеним підборіддям і акуратною стрижкою, якщо можна уявити собі Моїсея у двобортому костюмі. Тім, після всього побаченого мною за останні кілька місяців, я можу уявити собі, що завгодно. У цьому, мабуть, моя біда. Якщо ви проведете нас до нього, місіс Вайлер. І цей нахабний сучий син ледь не вперся в будинок, можна сказати, почав відштовхувати мене. Але я стояла як скеля, доповім я вам. При цьому знову ледь не випустила вітрила мрії. Найменше мені хотілося, щоб цей маленький злодюжка опинився перед прямоногим маленьким хлопчиком. Я мріяла про те, щоб ця парочка якнайшвидше покинула мій будинок. До того, як їхні голоси чи емоційні хвилі, Хобард старший не плакав, але відчувалося, що засмучений він не менше за сина, а то й більше зможуть розбудити ПМХ. Це мені не сина, а племінник, відповіла я, і зараз він спить. Дуже добре, Хобарт трохи кивнув. Ми повернемося згодом, якщо вам це зручно, якщо ні, я можу привести Хью завтра вдень. «Мені, звичайно, буде складно відпроситися другий день поспіль. Я працюю в штампувальному цеху. Чи знаєте, але справа Господа завжди повинна йти попереду людських справ». Голос його міцнішив з кожним словом. Напевно, так само він вимовляв і проповіді, а її пастві це дуже подобалося. Але я справді злякалася, що він розбудить це те. І весь цей час, клянуся своїм здоров'ям, хлопчисько озирався навкруги, наче виглядав, що тут можна сперти». Я готова сперечатися, що настане день, коли Х'ю потрапить на кушетку психоаналітика, хоча такі люди, як Хобарти, не вірять у психоаналітиків чи не так. Я швиденько виштовхала їх за двері і повела до тротуару. Хлопчик усе запитував, ви мене вибачте. Повторював це питання, наче заведений. Коли ми дісталися до вулиці, я зрозуміла, що смертельно зла на них обох, не тільки тому, що через них ми прожили кілька днів, як у пеклі, Справа в тому, що вони поводилися так, ніби лежала на мені відповідальність за порятунок безсмертної душі цього маленького засранця. До того ж я пам'ятала, як бігали його очі, шукаючи те, чого не було в нього вдома. Я впевнена, більше того знаю, напевно, що дивні здібності Сета мають обмежений радіус дії, як радіопередавачі в кінотеатрах для автомобілістів здатні доносити звук тільки до радіоприймачів автомобілів, що стоять на території кінотеатру. Тому коли ми вийшли до тротуару, я відчула себе в певній безпеці. Зрозуміло, відносній. І вирішила поцікавитися, як Хью Хоберту вдалося вкрасти космофургон Сета. Батько та син при цьому переглянулися, обмінялися кумедним таким поглядом, який одностайно вказував на те, що жоден з них – не заперечував проти поруки, навіть проти візиту поліції, але до розмови про крадіжку душа не лежала. Ну, не лежала і все тут. Не дивно, що фундаменталісти так не люблять католиків. Сама ідея покаяння викликає в останніх солодкий трепет. Однак я загнала їх у кут, і зрештою все прояснилося. Говорив переважно Вільям, а дитина на той час вирішила, що я йому не до вподоби. Примружився, і сльози кудись поділися. Дещо я змогла здогадатися сама. Хобарти належали до Баптистської церкви заповіту і серед іншого, як добрі парафіяни несли в маси Слово Боже, грішника, якому мільйон років не давали ковтка води. Вільям і Хью розносили буклети разом, забезпечуючи спадкоємність поколінь, вступати в дискусію, слова Вільяма Хобарта, чи підсовували буклети підвірники припаркованих автомобілів. До нас вони, мабуть, прийшли саме після того, як ми поїхали до Морозева. Хью забіг у двір і засунув буклет у ящик для молока. Зрозуміло, він побачив вітрило мрії там, де залишив його сет. Пізніше, після того, як батько оголосив, що на сьогодні його обов'язок виконаний, але перш ніж ми повернулися з торговельного центру, Хью відправився гуляти на вулицю, де й піддався СГС спокусливому голосу сатани. Його мати знайшла космофургон тільки вчора, понеділок. Коли Х'ю був у школі, а вона прибиралася в його кімнаті. Ввечері вони провели сімейну нараду. Потім звернулися до їхнього пастора, зателефонувавши йому. Разом молилися, не кладучи слухавку, і ось вони тут. Як тільки в оповіданні була поставлена остання крапка, хлопчик знову закінчив. «Ви мене вибачте!» Але я швиденько його обсмикнула. «Досить про це товмачити!» Він поглянув на мене так, ніби я відважила йому ляпас. І в його батька закам'яніло обличчя але мені було начхати на це. Я присіла так, щоб дивитися прямо в поросячі очі Х'ю. Далося мені це нелегко, заважали товсті, не дуже чисті скельці окулярів. «Щодо прощення, ти домовлятимешся з твоїм Богом», – продовжила я. «Що ж до мене, то я обіцяю мовчати щодо того, що ти зробив, і раджу всім хобартам наслідувати мій приклад». Я знала, що вони підуть, для цього мені вистачило одного погляду на синець під оком Х'ю. Матері цього маленького гімнюка я не бачила, – але батька він своїм вчинком дістав. Ю відступив на крок, і за виразом його обличчя я зрозуміла, що відступила від заздалегідь написаного ним сценарію, і за це хлопчик мене ненавидить. Я не заперечувала, тому що у певному сенсі я його теж ненавиділа. Це не дивно, якщо згадати, чого ми натерпілися цього вікенду, завдяки його пустотливим ручкам. «Якщо ви закінчили місіс Вайлер, то ми йдемо», – подав голос Хобарт-старший. «Х'ю, є про що подумати у себе в кімнаті, на колінах». Але я ще не закінчила», – зупинила його я. «Не зовсім. На батька я не глянула». Не відводила очі від хлопця, намагалася зазирнути під маску ненависті та сорому. «Розібратися, що ж переді мною за людина?» «Розібралася? Не знаю». «Х'ю, тобі відомо, що люди вибачаються лише тоді, коли роблять щось погане, чи не так?» Він обережно кивнув, немов свідок, який дає свідчення в залі суду, і побоюється, що адвокат заманює його в пастку. Отже, ти розумієш, що вчинив погано, вкравши іграшку Сета». Хью знову кивнув, але дуже неохоче. На той час він уже сховався за татову ногу, немов трирічний малюк, а не дев'ятирічний школяр. «Місіс Вайлер, я не впевнений, що вам так вже і необхідно читати нотації моєму синові», – заступився батько. «Та й лицемір. Якби я перекинула цього, паршився через коліно і міцно відшльопала по дупі», він би не заперечував, навіть вітав би моє діяння. Коли ж я захотіла, щоб хлопчисько в голос визнав свою провину, татко відразу став дибки. «Я не читаю йому нотації, але хочу, щоб ви знали, що останні кілька днів нам було дуже важко». Відповідала я батькові, але зверталася до сина. «Сет дуже любить свої космофургони. І ось що я хочу, Хю. Я хочу почути від тебе, що ти вчинив неправильно, вчинив недобре і шкодуєш про це». «На цьому ми і розійдемося». Юблиснув очима. Якби погляди вбивали, я не писала б ці рядки. «Чи не він мене?» «Помилуйте». «Якщо ранжувати розсерджених дітей, то Сет, вірніше, ПМХ. Будь-кому дасть сто очок фори». «Місіс Вайлер, ви вважаєте, що це потрібно?» – забажав знати Хоберт старший «Так, сер, І потрібно це скоріше вашому синові, ніж мені». «Тато, я маю це говорити». Заверещало маленьке порося. Він усе ще свердлив мене поглядом з-під заляпаних жиром окулярів. «Так, скажи те, що вона хоче від тебе почути», – відповів тато. «Гіркі ліки краще пити одним ковтком». Потім він поплескав сина по плечу. «Мов би, зла вона справжня сука, але ми маємо виконати її бажання». «Я вчинив неправильно, я вчинив не добре, я перепрошую», – протараторов хлопчик. При цьому він спопиляв мене поглядом. Які там сльози чи тремтіння в колінах? Я підвела голову і побачила, що так само дивиться на мене і його батько. Виглядали вони прямо як близнюки, одного з яких зменшили в розмірах. Все-таки люди – дивовижні істоти. Приходять з одного боку злякання, а з іншого – у солодкому передчутті того, що їх розіпнуть на хресті, як розіп'яли їх боса. А натомість я змушую хлопця визнавати, що він злодій, а це боляче. Ось вони мене й ненавидять. Але куди суттєвіше інше? По-перше, вітрило мрії повернулося. По-друге, губарти не будуть трепатися про це. Іноді сором – єдиний кляп, який може заткнути людям рота. А мені доведеться вигадувати, куди міг завалитися космофургон, переконувати виснування цієї дивовижної схованки спочатку сета, потім херба. Іноді справді небезпечно. Кроки вгорі у напрямку ванної. Він прокинувся, будь ласка, господи, не дай мені помилитися у тому, що він не може читати мої думки. Пізніше. Яке щастя. Тиша та спокій. Криза позаду, втрати мінімальні, кілька розбитих тарілок та мій чудовий кришталь мамин подарунок. Сет та херб сплять, я теж піду спати, як тільки все запишу. Вести щоденник небезпечно, враховуючи обставини, що склалися. Але клянуся Богом, це так заспокоює. І покладу блокнот на кухонний буфет, де я його зберігаю. Сет прокинувся до того, як я змогла вигадати, як пояснити йому знахідку фурхона. Тому коли він спустився вниз, з опухлими від сну і сліз очима, я просто простягла йому вітрило мрії. Що сталося згодом, важко описати словами. Обличчя Сета розкрилося в радості та здивуванні, наче квітка на зустріч сонцю. Заради такого видовища, мабуть, варто було й помучитися кілька днів. У цьому щасливому погляді я побачила їх обох. І Сета, і ПМХ. ПМХ радів повернути космофургон, а Сет, як мені здається, з іншої причини – Можливо, я помиляюся, можливо, знаходжу в ньому те, чого немає, але я думаю, що правда на моєму боці. Мені здається, сет тішився, знаючи, що тепер ПМХ від нас відстане, нехай на короткий час. Бували моменти, коли я думала, недарма ж мене вчили в коледжі, що ПМХ одна зі сторін особистості сета, а моральна сторона, яку послідовники Фрейда називають АйДі, але тепер впевненості в цьому не маю. Я все думаю про ту останню поїздку Гейрінов країною, коли застрелили Біла, Джун і двох старших дітей. А також про поради, які в юності давав нам батько. Спочатку Білу, а потім мені, перед тим, як ми отримали посвідчення водія. Ішлося про те, чого робити не можна за жодних обставин. Не їздити зі спущеними колесом, не сідати за кермо, випивши, не підсаджувати попутників. Може річ у тому, що Біл підібрав у пустелі попутника? навіть не знаючи про це. І цей попутник все ще їде у мозку Сета. Шалена ідея, але я помітила, що більшість божевільних ідей виникають пізно ввечері, коли будинок затихає і всі сплять. До того ж божевільна, не синонім невірної. Так чи інакше, оскільки на складну брехню часу у мене не вистачило, я обмежилася простою. Сказала, що знайшла космофургон у підвалі, куди спустилася за мішечком для збирання пилу, що стоїть у пилососі. Безперечно, підвал ми теж оглядали, але я сказала, що фургон завалився за сходи. Сет не поставив жодного питання. Для нього, як я зрозуміла, місце знаходження фургона особливого значення не мало. Він радів тому, що іграшка знову при ньому. Але розповідала я все це не стільки Сету, скільки ПМХ. Херп лише запитав, яким чином вітрило мрії міг опинитися у підвалі. Справді, Сет ніколи туди не ходить, думає, що там живуть якісь бяки. І Херб це знає. Я відповіла, що гадки не маю. І диво здив, на цьому тема була вичерпана. Весь вечір Сет просидів у барлозі, на своєму улюбленому стільці з вітрилом мрії на колінах. Як маленька дівчинка зі своєю улюбленою лялькою. Дивився телевізор. Херп придбав касету у відеосалоні. Якийсь старий чорно-білий фільм, але Сету він дуже подобається. Вестерн, природно, кінця 50-х років. Сет уже двічі дивився його. Одну з головних ролей виконує Рорі Колхаун. Називається фільм «Регулятори». 19 червня 1995 року. Думаю, у нас неприємності. Сьогодні вранці прийшов Вільям Хобарт. Він був у люті. «Я хочу запитати вас, місіс Вайлер, – почав він, – ви чи ваш чоловік маєте якісь відношення до того, що сталося з моїм автомобілем цієї ночі? Достатньо так чи ні? Якщо так, то краще сказати про це прямо зараз. «Я не розумію, про що ви говорите», – відповіла я, і щирість мого голосу переконала його, бо він помітно заспокоївся. Містер Хобарт підвів мене до тротуару. Я пішла з радістю. Чим далі від це, то краще. І вказав на під'їзну доріжку біля свого будинку нижче по вулиці. Їздить він на позашляховику з приводом на всі чотири колеса, начебто експлорері. Він і стояв на під'їзній доріжці. Всі колеса були спущені, а шибки розбиті – включаючи лобове та велике заднє. «Господи, який жах! Я дуже шкодую!» Я справді жалкувала, але не з тих причин, про які він міг подумати. «Перепрошую за помилкове звинувачення», – викарбував Хоберт старший «Я, власне, подумав. Іграшка, яку взяв Хью, якщо ви досі гніваєтеся!» «Звичайно, яка ще думка могла прийти йому в голову? Автомобіль за автомобіль, як око за око!» Для мене інцидент вичерпано, містере Хоберт, запевнила я його. Бо написано мені помста, і я віддам, говорить Господь, послання до римлян святого апостола Павла 12.19, процитував Вільям Хобарт біблію. Так, відповіла я, не знаю чому, але в той момент мені дуже хотілося якнайшвидше позбутися містера Хоберта. Він викликав у мене неприязнь. Мабуть, якісь вандали, сказав він. П'яні. Звичайно, ніхто з мешканців цієї вулиці зробити це не міг. Я сподіваюся, що це вандали. Вандали і ніхто інший. Та як це міг зробити Сетчий, якщо хочете прямо ноги маленький хлопчик, коли його здібності малий малий радіус дії, а раптом його здібності посилюються. І, відповідно, розширюється радіус дії. Я не наважуюсь розповісти про це Хербо. 24 червня 1995 року. Вранці. Спустившись донизу, щоб приготувати сніданок, я побачила рідів, що стояли в халатах на своїй під'їзній доріжці. Я вийшла з дому. Якби не субота, я гадаю, на вулицю висипали б усі. Патрульна машина стояла перед будинком Хобартів, де не залишилося жодного цілого вікна. Зате скрізь виблискували на сонці уламки. На ганку, на галявині, на бетонній доріжці. Вільям Хобарт та його дружина Ірен у піжамах пояснювалися скопами. Маленький злодюжка застиг на ганку, сунув у рот великий палець. У його віці смоктати пальці вже не прийнято, але, мабуть, у Хобартів видався поганий ранок. пак. жодного цілого вікна, ні на першому, ні на другому поверсі. Кемі розповіла, що сталося це без чверті шість. Вона прокинулася і все чула. Не так голосно, як можна очікувати від скла, що б'ється, пояснила вона, але досить голосно, щоб зрозуміти, що відбувається. Дивно, правда? «Дуже. Голос у мене ніби звучав, як завжди, але продовжувати я не наважилася, боячись, що він затремтить. Кемі додала, що виглянула з вікна, як тільки почула шум, але люди, які кидали у вікна каміння, вже втекли. «Якщо поліція знайде ці камені, я згодна з'їсти їх з кетчупом». «Хто б їх не кидав, люди ці спритні». Кемі тиснула ліктем у бік Чарлі. «А мій чоловік все проспав». Спершу автомобіль, тепер вікна, Чарлі похитав головою. Вандали, що там казати, комусь Білл Хобарт міцно насолив. Мабуть, погодилася я. Пізніше. Я витягла шльопанці сета з-під ліжка, куди полізла за носком. Шльопанці мокрі, рожева хутряна облямівка. Хоч вичавлюй на підошвах трава. Він виходив із дому вночі або рано вранці. І я знаю, куди і навіщо, чи не так. Погано. Але з іншого боку, дякувати Богові що радіус його дії, чого я так побоювалася, не розширився. 26 червня 1995 року. Я почекала, поки Херб піде на роботу. Мені не хотілося, щоб він туди йшов. Херб виглядає таким блідим і хворим, але він сказав, що має закінчити важливий звіт, і в них у цей день велика презентація. А потім пішла на подвір'я за сетом. Він сидів у пісочниці і спокійно грав із фігурками мотокопів. Кризовим центром та з макетом, як казав Херп, пандерози. Макет цей будинок і загін для худоби. Херп побачив на якомусь розпродажі дорогою додому, чи то в березні, чи то у квітні, і купив за два долари. Звичайно, це не ранчо пандероза із золотого дна, але будинок складений із колод, схожий на той, що показаний у телесеріалі. Її стайня, дах, щоправда, в одному місці провалився, а в іншому повний порядок, і пластмасові коні, деякі, на жаль, на трьох ногах. Макет цей одразу став улюбленою іграшкою Сета. Просто дивно. І дивно. Як швидко і без будь-яких зусиль він вбудував раніше у свої ігри з мотокопами. Напевно, всі діти такі. Часові та просторові невідповідності відповідності їх не хвилюють, принаймні коли вони грають. Але все ж таки ріже око, коли Касі чи безликий скачуть на триногих конях. Зрозуміло, того ранку я про це не думала. Мене переповнював страх. Серце билося як барабан, але коли хлопчик глянув на мене, мені трохи полегшало. Тому що я побачила перед собою Сета, а не іншого. Щоразу, коли я бачу його бліде миле личко, я люблю його все більше. Може, це теж безумство, але це правда. Я хочу захистити його іще більше ненавиджу іншого. Я запитала Сета, що сталося у Хобартів. Вже не було сенсу тішити себе надією, ніби він не знає. «Чому ми кілька днів не могли знайти вітрило мрії?» Але він не відповів. Сидів і дивився на мене. Я спитала його, чи виходив він з дому вранці, і чи бив їм шибки. Знову відповіді не було. Тоді я запитала, чого він хоче, що має статися для того, щоб він вгамувався. Я думала, що не отримаю відповіді на це запитання. Але він відповів, причому для Сета дуже ясно і чітко. «Вони мають виїхати, виїхати незабаром, і я не зможу довго стримувати його». «Стримувати кого?» – запитала я, але нічого від нього не домоглася. А потім, коли він їв ленч, як зазвичай спагетті з гамбургером і шоколадне молоко, я піднялася нагору, сіла на ліжко і задумалася. Після смерті мого брата та його сім'ї, свідки говорили про якийсь червоний фургон з радіолокаційною антеною або ще якимось складним телекомунікаційним пристроєм на даху. Загадковий фургон, як написали про нього газети. Космофургон стріла слідопиту червоний, а на даху має радіолокаційну антенну. Я сказала собі, що це вже зовсім маячня. Але потім подумала про вітрило мрії, яке ми разом з Хербом бачили в нашому дворі. Несправжнє зрозуміло, але повнорозмірне. І Сет спав, коли ми його бачили. Може, він не розвернувся на повну міць? Припустимо, ПМХ набридне бити шибки. Припустимо, він пошле стрілу слідопиту або вітрило мрії – або руку справедливості, або свободу, щоб розібратися з Хобартами. «Я не зможу довго стримувати його», – сказав Сет. 27 червня 1995 року. Більшу частину провела в Мохоку з Джен Гудлін. «Я знаю, що це недобре. Це те саме, що уникати дійсності за допомогою наркотиків або алкоголю. Але так важко встояти. Ми говорили про наших батьків, про ті неприємності, які траплялися з нами у школі». Звичайна балаканина. Тривіальна, яка ні до чого не зобов'язує. І так тривало майже до кінця. Я побачила, як зник маленький телефон. Це означало, що настав час повертатися. І тут Джен запитала мене. «Ти знаєш, де він бере енергію, щоб розрахуватися з Хобартами? Чи не так от?» Звичайно, я знала. Від Херба. Висмоктує з нього життєву силу, як вампір кров. І я думаю, що Херб теж про це знає». 28 червня 1995 року. Вранці, коли я сиділа за столом на кухні і складала список майбутніх покупок, пролунало виття сирени швидкої допомоги. Я підійшла до вікна і побачила, що вона зупинилася, не вимикаючи мигалок на даху, перед будинком Хобартів. Лікар та санітари поспішили до будинку, і я кинулася до вікна, що виходить на двір. Сета не було. Космофургони стояли в пісочниці в рядок, так він їх завжди ставив, коли йшов надовго. Я побачила мокет пандерози із пластмасовими кіньми в коралі і гризовий центр біля гойдалок, але не Сета. Якби я сказала, що мене це не здивувало, вважайте, що я збрехала? Коли я вискочила з хати, люди вже стояли на тротуарі, дивлячись на хату Хобартів. Я запитала Дейва та Джима Рідів, які вийшли на під'їзну доріжку, чи не бачили вони Сета. Він там, місіс Вайлер, відповів Дейв і показав на магазин. Сет стояв біля стійки для велосипедів і, як усі, дивився на протилежний бік вулиці. Мабуть, пішов по шоколадний батончик. Так, відповіла я, знаючи, що А. Грошей у Сета немає, Б. Сет, як так, може порозумітися зі мною і хербом, але ніяк не з продавцями. В. Сет ніколи не залишає двір. Сет не купує, але ноги маленький хлопчик, схоже, залишає щоб вийти на вихідну позицію для атаки. Через п'ять хвилин санітари допомагали Ірен Хоберт вийти з дому. Х'ю, її син, тримав матір за руку і плакав. «Я ненавиділа цього паршивця все ж таки, але тепер ненависті в мені немає. Тепер я лише шкодую його, боюся за нього. Сукня Ірен залита кров'ю, вона притискає до носа компрес, а один із санітарів тримає інший компрес біля її потилиці». Жінку завантажують у машину швидкої допомоги, туди ж залазить Хью і всі від'їжджають. Вона повернулася через дві години. На той час Сет уже сидів у барлозі і дивився по кабельному телебаченню старі вестерни. Кім Геллер зазирнула до мене на філіжанку кави і розповіла, що заходила до Хобартів, щоб запитати, чи не потрібна їм допомога. Кім єдина у всьому кварталі, хто підтримує з Хобартами дружні стосунки. Вона сказала, що там все гаразд. Тільки Ірен дуже налякана, має дуже тонкі судини. Ірен приймає ліки, але вони не дуже допомагають. Тому носова кровотеча для неї не рідкість. Але такого, як цього разу, ніколи не було. Вона розповіла Кім, що кров буквально ринула з ніздрів і ніяк не зупинялася, хоч Ірен приклала до носа кригу. Х'ю перелякався і зателефонував до поліції. А там його з'єднали зі службою швидкої допомоги. Лікарі наполягали на госпіталізації хотіли з'ясувати, що там у неї з носом, хоча кровотеча практично припинилася на той час, як під'їхала машина швидкої допомоги. Після від'їзду швидкої допомоги я відразу затягла Сета в будинок і почала трясти, як грушу. Сказала йому, що він має це припинити. Сет тільки дивився на мене, і губи його тремтіли. Я сама відпустила його, почервонівши від сорому. Звичайно, я трусила не того, кого слідувала. Однак я його побачила, присягаюся, побачила. Він ховався за очима Сета і сміявся з мене. А найжахливіше полягає в тому, що ПМХ свідомо не чіпає Хью Хобарта. За його гріх він карає близьких хлопчика. 29 червня 1995 року. Я прокинулася о третій годині ночі і побачила, що друга половина ліжка порожня. І у ванні нікого. З переляку я втекла вниз. Нікого немає. Ні в вітальні, ні в барлозі, ні на кухні. Я пішла до гаража, де й знайшла Херба. Він сидів біля верстата в одних трусах і плакав. Світло він запалив, і я побачила, як він схуд. Виглядав Херб жахливо. Не мов морив себе голодом. Я обійняла його, а він продовжував плакати, наче дитина. Говорячи при цьому, як він втомився, як втомився. Я сказала, що вранці ми поїдемо до доктора Еверса. Герб гірко засміявся і сказав, що причина його хвороби відома мені і без лікаря. Все так. 1 липня 1995 року. У другій половині дня до будинку Хобартів знову підкотила швидка допомога. Я побачила Сета на іншому боці вулиці. Він стояв, тримаючи за руку старого Тома Білінгслі. «Не бійтеся, з ним усе гаразд!» От, заспокоїв Том. «Він просто вирішив трохи погуляти, правда, Сет?» «Ніколи не переходь вулицю один», – сказала Ясету, – «ніколи». І знову струснула його. «Дурне, звичайно. З тим самим успіхом я могла б трясти шматок воску». Цього разу санітари використовували ноші. Винесли на них містера Вільяма Хобарта. «Таке відчуття, що останнім часом Хобартам фатально не щастить», – зауважив Білінгслі. На цей тиждень містер Хобарт узяв відпустку, але, схоже, він мав провести її в центральній окружній лікарні. Він впав зі сходів і зламав ногу та шию стегна. Потім Кім повідомила мені, що містер Хобарт – любитель випити, незважаючи на те, що парафіяни Баптистської церкви заповіту Сіону вибрали його деяконом. Може, він справді п'є, але не спиртне було причиною його падіння зі сходів. 3 липня 1995 року Немає жодного прямоного маленького хлопчика. І ніколи не було. Є істота, що живе в сеті – на інший бік його особистості. Не попутник, а щось більше схоже на глиста. Вона може думати і говорити. Сьогодні воно говорило зі мною, вона називає себе Тек. 6 липня 1995 року. Минулої ночі хтось застрелив ангорського кота Хобартів. Від нього нічого не залишилося, крім крові та вовни. Кім каже, що Ірен Хобарт в істериці – вона вважає, що всі сусіди тільки й думають про те, як вижити їх з вулиці, бо знають. Хобарти вирушать на небеса, тоді як решта до пекла. «Ось вони і влаштовують нам пекло на землі», – оскаржилася вона Кім. Ірен благала Кім сказати їй, хто це зробив. Повідомила, що у нестямі від горя, не виходить з кімнати, лежить на ліжку, плаче і каже, що у всьому винен він, тому що згрішив. Коли ж Кім відповіла, що не знає, хто це міг зробити, і вважає, що ніхто з тих, хто мешкає на Тополиній вулиці, не став би вбивати кота Хобартів, місіс Хобарт заявила Кім, що та нічим не краща за інших, а тому вони більше не подруги. Кім дуже засмутилася, але менше, ніж я. Що мені робити? Так поки обмежується розбитим склом і котом, але... 8 липня 1995 року. Слава тобі, Господи! На початку 10 ранку на Тополину вулицю загорнув фургон компанії Вантажних перевезень і зупинився перед будинком Хобартів. Вони їдуть із Тополиної вулиці. 16 липня 1995 року. Довбаний маленький мерзотник, гімнюк. Як ти насмілився? О, якби я могла тільки дістатися до тебе. Якби ти відпустив все те, я могла дістатися тебе. О, Боже, Боже, Боже. Моя провина так Питання лише в тому, який ступень моєї провини, дорогий Ісусе? Як я зможу жити без нього? Як я зможу із цим жити? Я знала, що в цьому світі може бути стільки болю, але я не знаю, яка ступень моєї провини. Ти мерзотник, так, мерзотник. Більше я нічого писати не буду. Кому це може принести користь? О, Хербе, мені так шкода. Я люблю тебе, мені так шкода. Я отримала відповідь на свій лист, вже повністю втративши надію що він колись прийде. Написав мені інженер-геолог Ален Сеймс. Він бачив мого брата і його родину, але нічого особливого не траплялося, він просто показав їм кар'єр, і вони поїхали далі. Він бреше. Напевно, я ніколи не дізнаюся, чому він це робить, не дізнаюся і про те, що там насправді сталося. Але одне знаю напевно. Він бреше. Господи, допоможи мені.